Ez a soha pontosan nyolc hét múlva érkezett el. Hugh Barrow teljesen felgyógyult betegségéből, és egy nappal azelőtt hagyta el az apátságot. Az apátnő elmondta Nikolának, hogy hallotta, amint Royce Barrow megkérte barátját maradjon addig a várban, amíg ő Londonba viszi a jutalmat. Azt hiszem, Nikola rád amikor jutalmat emlegetett, jegyezte meg együttérzően az apátnő. Csak blöfföl! mormolta a lány. Egyre csak ezt a két szót ismételgette a végtelennek tűnő hosszú nap során. Aznap éjjel nem is aludt egy szemhunyásnyit sem. Nem sokkal alkonyat előtt Royce futárt küldött az apátságba azzal a felszólítással, hogy Lady Nikola szedje össze a holmiát és álljon készen a másnap reggeli indulásra. Az apátnő nem hitte, hogy a normannak szokása lenne blöfölni, de véleményét megtartotta magának. Minden esetre merő elővigyázatosságból, Elvégre fennáll a halvány lehetősége, hogy a báró komolyan gondolja a másnapi londoni utat, összecsomagoltatta Nikolá holmiát, és a bejárathoz vitette. Talán, ha felkészülsz minden esetőségre, nem is fog történni semmi, jelentette ki. Másnap Nikolá már virradatkor talpon volt, és nyugtalanul járkát fels alá. Kedvenc krémszínű színű és királykék ruháját viselte azon egyszerű oknál fogva, hogy elkészítésében az édesanyja is segített, ezért az öltözék mindig felvidította. A ruha ugyan túl vékony volt a kinti zordidőjáráshoz, de úgysem áll szándékába elhagyni az apátság területét, szóval nem számít. Visszautasította, amikor a nővérek a reggeli ájtatosságra invitálták, mivel tudta, nyugtalan mocorgásával csak elvonná figyelmüket az imától. Hűséges szolgálója, Alice, alig egy órával később érkezett, hogy beszámoljon az elmúlt hét eseményeiről. Az idősebb, szelit természetű asszony végtelenül hű volt ráadásul rendkívüli memóriával áldotta meg az éget. 15 évvel volt idősebb Nikolánál, de még mindig nem tudta levetközni azt az ifjúkori szokását, hogy idegességében elkuncogja magát. Elis kuncogva be az előcsarnokba, ahol Nikolá várt rá. Minden pontosan úgy van, ahogy gyanítottuk, mi lédi. Hi Újságolta. Egy rövid pukkedli után sietve folytatta is. Hjukbáró báró hosszas tartózkodásra rendezkedett be a várban. Hi Hí? arra készül, hogy a kisasszonyért jöjjön. Hi Nikolá megfogta Elis kezét és az ablakhoz húzta. Intett a szolgálónak, hogy üljön le a padra, majd maga is mellé ül. Ki tudtad deríteni, hogyan szándékozik a báró rávenni engem arra, hogy elhagyjam ezt a helyet? Elis olyan hevesen rázta meg a fejét, hogy néhány szürke tincs elszabadult a feltűzött hajfonatokból. Csak találgatni tudunk, Milédi. Hi, -hi, hi De eddig egyikünknek sem jutott eszébe egyetlen épp megoldás sem. hihihi. Roizbáró nem árulta el a tervét. hi-hi-hi. Claris megpróbálta kihallgatni a két férfit. hi-hi-hi, De egy szót sem beszéltek Roizbáró szándékairól. Hí! pedig az ember azt hinné, hogy húgbárót érdekli, hí, hí, hí, hogy milyen csellel akarják a barátja kihozni innen a kisasszony. Hí, hí, hí. Klarisz óvatosan viselkedik, ugye? Nem szeretném, ha miattam bármi bántódása esne. Alice újra elvihogta magát. Claris épp annyira hűséges önhöz, mint a személyzet többi tagja. Hí, hí, hí. Akár az életét is odaadná, hogy biztonságban tudja a kisasszony. Nikola a fejét ráztak. Nem akarom én, hogy az életét adja értem, vagy akár te, Elis. Így is nagy kockázatot válasz azzal, hogy hozzám jársz. Bár Isten attanum, alig tudom kívánni, a jöttödet, annyira jól lesik írt hallani az otthonomról. Most rossz nak hívják, suttogta Eliz, és bólintott, amikor Nikola meglepetten nézett rá. Új nevet adtak az otthonomnak? Jú báró keresztelte el, hi. Rólsz pedig, nem igazán izgatta. Aztán mielőtt kapatott kaphatott volna az ember, hi -hi -hi -hi. már mindenki Rosewoodnak hívta a helyet. De szép csengése van, nem igaz, milédi? Elis úr nője válaszát meg sem várva folytatta. Az igazat megvalva a két norman vezér úgy viselkedik, mintha az övé lenne a vár. Hi -hi -hi -hi. Mit változtattak még meg? Megtalálták az északi falban lévő titkos kijáratot, hi -hi -hi, és erősen be is falaszták, de a többi eddig szerencsére elkerülte a figyelmüket. Mikolá azon kapta magát, hogy a kezét tördeli, és gyorsan erőt vett magán. És mi lett a szobámmal, Eliz? Melyik pogány vette birtokba? Egyik sem. báró, erre teszelte az ajtót, hogy senki ne mehessen oda be. Amikor Hugh Báró beteg volt, őt odafektették. De amikor visszatért Rosewoodba, a nagyobbik szobába szállásolták. Clarice és Ruth kapta azt a hálátlan feladatot, hogy előkészítsék neki a szobát. Akarja többit is hallani, Milédi. Persze, erős alkat vagyok, nem kell takargatnod erről az igazságot. Egyre inkább nehezünkre esik gyűlölni Ross vallotta be újabb ideges kuncogással Elis. A gyűlölködés bűn, és pusztán azért nem szabad gyűlölnünk a normanokat, mondta Nikola. Azonban nem követtünk el bűnt, hanem kedveljük őket, Elis. Nagyon nem kedveljük. A szolgáló bólintott. De még az sem könnyű megtennünk, a hangja. A minap is maga elé hivatott valamennyiünket. Hi Elbújtattuk magunk között Hecumt. Mert azt hittük a puszta látványa és eszébe jutottja a bárónak, hogy hekünk hazudott neki a kisasszony érdekében. Hihi, -hi -hi. amikor azt állította, hogy van ikertestvére, meg a többi. Hihi, -hi. erre tudja, mi történt, milédi, Hi Hihi, báró azért hivatott össze bennünket, hogy megdicsérje hekünk, amiért megvédte az úrnőjét. Aztán megkérdezte, hogy térdeljen le, és fogadjon neki hűséget. Hihi, -hi -hi. nem megparancsolta, hanem megkérte. Hihi. -hi -hi. Hangos kuncogás követte a történetet. Elész kezét a melkasára szorítva mély lélegzetet vett. A báró még tarpra is segítette Hekun, miután az letette a hűséges hi, hi Nos, a dolog ugyancsak összezavart bennünket. Hi-hi-hi! Mindannyian azt hittik, hogy a báró Hekun fejét akarja majd, nem a hűségét. Hi -hi. Ki tudja, mit akar egy ilyen barbár? A báró soha senkivel nem emeli fel a hangját. Hi -hi. Clarice úgy véli azért, mert idősebb a többieknél. Hi -hi -hi. Bár az biztos, hogy nincs olyan öreg, mint a barátja Hugh hihi. -hi -hi. Az egyik étkezésnél mértül véletlenül egy egész kupa sört öntött az uraság ebédjére. Hi -hi -hi. De az még csak kezet sem emelt rá. Elintézte annyival a dolgot, hogy átült egy másik terítékhez, Hi -hi -hi. és folytatta a beszélgetést a barátjával. Nikolá nem akart több dicséretet hallani royce -ról. Hogy van, hűkbáró? kérdezte inkább. Egy folytában a maga dicséretét, zengi Milédi. Hi Elmesérte Rózbárónak, hogyan viselte gondját a kisasszony, hi, -hihihi. hogyan virrasztott mellette a hosszú éjszakákon át vizes ruhával csillapítva lázát, és enyhítve fájdalmait. Hi Én ugyan nem említettem a fájdalmait, szakította félbe Nikola. Hangja nagyon határozottan csengett. Én csupán felisíti nővérnek segítettem. Te is tudod, hogy milyen idős és megfáradt már a nővér. Mivel Justin miatt úgyis virasztottam, Hugh Barrow ápolása csak egy újabb feladatot jelentett. Ennyi az egész. Hugh Barrow szerint a kisasszonynak aranyból van a szíve. Hi -hi -hi. Ne nézz el rá, milyen csúnyán a kisasszony. Hi -hi -hi. Ez a szintiszta igazság. Hi -hi -hi. Hugh Barrow azt is ellárulta, hogy a kisasszony többször is megverte sakban. Hi -hi -hi. Nikolá elmosolyodott. Hú, bár nagyon nehezen viselte a bezártságot, és szörnyen unatkozott, magyarázta. Egyre csak szegény apátnőtt gyötört a szeszélyjelvvel, és minden áron fel akart kelni. Azzal, hogy csak vele, csak az apátnőnek segítettem, és nem a Norman szórakoztattam. A váró mosolyogva beszélt a kisasszonyról, <Sessz> de mindannyiszor bosszús lett, <Sessz> ha Justin került szóba. <Sessz> Azt is elmesélte, hogy az öccse egyszer magához vágta a tálcát, hi, -hi, -hi. amin az evédje volt, hihi? -hi -hi. Erre Royce báró is összevonta a szemöldökét, hi, -hi, hi. Nagyon ijesztő tud lenni a báró, ha harragosan néz, ugye? Hi -hi -hi. Én még nem vettem észre, vállat Nikola. Nem hiszem, hogy képesek lennénk megérteni azt a szenvedést, amint Justin most keresztül megy, suttogta magáli. Most pedig mesél úrrikról, hogy van az én drága kis unokaöcsém? Tündéri a kicsike most, hogy elkezdett mászni, hihi, mosolygott Elis. Tegnap pedig kibújt egy újabb fogacskája. Hi? Nem korai még? Nem, de hogy hi. Úlik épp a korának megfelelően fejlődik. Hi. A kisasszonynak nincs elég tapasztalata a kisbabákkal. hihi! úgyhogy kénytelen lesz hinni nekem. Hi? Nikolából intott. Bár csak magammal hozhattam volna. Annyira aggódom miatta, Alice. Tudom, hogy te, és Kláris nagyszerűen gondját viselitek, mégis. Jól döntött a kisasszony, hiihi! -hi, szólt közben a szolgáló. Hiszen azt sem tudhatta, sikerülle eljutni az apátságba, hi, -hi, hi, vagy elfogják közben. Hi, -hi, -hi emlékeztette úrnőjét. Nem is beszélve a dermesztő hidegről. Úrlik teljesen átfagyott volna. Hi! -hi, -hi. Mellesleg, mit mondott volna a kísérőknek? Hi -hi -hi. Ők Danielle nővérének hitték magát, emlékszik? Hi Hihi, csak tartsa meg magának a rosszalló pillantásokat, Milléri. Hi Hihi, Ulrik biztonságban van Rosewoodban. Hi Hihi, tökéletesen bevált a számításunk. Hi Hihi, tette hozzá biccentve. A Normanok tudomást sem vesznek a kicsiről. Hi Hihi, még mindig azt hiszik, hogy az egyik szolgáló fia. Hi Clarice állandóan magánál tartja a szobájában. Hi Hihi, szerintem. Rose nem is emlékszik már arra, hogy Úrlik a világon van. Hi Azért imádkozom, hogy az apja életben legyen, suttogta Nikola. De minél több időt telik kell anélkül, hogy hírt kapnánk felőle. Annál biztosabb vagyok abban, hogy Thurston meghalt. Nem szabadna ilyen sötét gondolatokkal kínozni a magát, kisasszony? Hi Szólt rá Alice Nikolára, ám közben elmorzsolt egy köntcseppet a köntöse újjával. Nehéz időszakot élt át, igaz? Hi Figyeljen ide, az Isten nem lehet olyan kegyetlen, Hi hogy Úrik édesanyja után az édesapját is elveszíti. Hi a kisasszony bátya bizonyosan életben van. Hi nem szabad feladnia a reményt. Hi Tényleg nem szabad, bolintott Nikola. Elis megveregette úrnője kezét. Rolls, azt hiszi, hogy a kisasszony egyszer már férjhez ment. Hi Jegyezte meg. Az az ostoba James úgy tudja, hogy megvolt az esküvő rúlfal. Hi -hi -hi. Ezen mindannyian jót mulattunk. Hi -hi -hi. A tudó áruló sem tud mindent, az ám. Remélem, Royce úr kirúgja James mihez rájön az igazságra. Hi -hi -hi. Bennett és Oscar a két lobász fiú kísérte vissza Eliszt a várba. Mihest a szolgáló eltűnt a szeme elől, Nikolányomban visszasietett Justin beteg ágya mellé. Fivérét meglehetősen viharos hangulatban találta. Amikor végre elaludt, Nikola fölé hajolt, hogy eligazítsa rajta a takarót. A fiú jobb keze véletlenül eltalálta nővére a arcát. Bár nem készakarva tette, hiszen már mélyen aludt, az ütés ereje azonban olyan nagy volt, hogy a lány egyensúlyát vesztve a padlóra zuhant. Justin a jobb szeme alatt találta el, és a fájdalmas lüktetésből Nikola tudta, hogy estére sötét fort fog égtelenkedni a szeme alatt. Magára hagyta öccsét és folytatta fel a felalá járkálást. Néha megállt és kitekintett az ablakon. A délután közepére meg volt győződve arról, hogy bármi volt is rajzterve, valahol hiba csúszott a számításába. Már éppen az ablak elé akarta húzni a súlyos állatbőrfüggönyt, amikor mennydörgő robaj vonta magára a figyelmét. Lovasok szágoldottak elő az útkanyarulatból. A harcosok csapata legalább ötven embert számlált. Megállították lovaikat, amikor elértek az apátsághoz vezető meredek ösvényre. A katonák, akik eddig az apátság falain kívül álltak őrt, csatlakoztak újonnan érkezett társaikhoz, így a csapat létszáma 70 fölé emelkedett. Egyikük kivált a csoportból, és felfelé kaptatott az ösvényen. A termetéből ítélve Nikolát tudta, hogy csakis Royce lehet az. Tehát mégis eljött érte. Nikolá hátrib lépett az ablaktól, de tekintetét nem vette le a férfiról. Megcsillant a napfény felcsapott sisakrostéján, és a bőringébe vart fémgyűrűkön. Bár tél közepén jártak, a férfi karja mégis fedetlen volt. Nikolá megborzongott, hirtelen legyőzhetetlennek látta a lovagot. Meg kellett ráznia a fejét, ő is csak egy ember, emlékeztette magát. Egy halandó, aki hamarosan halára fagy, gondolta reménykedve. Felfedezte az oldalához csatolt kardot, ám pajzsot nem látott a férfinál. Mégis úgy festett, mint aki csatára öltözött. Vagy inkább egy londoni útra, mely ellenséges területeken vezet keresztül. Royce az ösvény közepén megállította a lovát, és hosszasan fürkészte az apátságot. Mire vár? Tényleg azt hiszi, hogy ő majd önszántából kimegy hozzá? Nikolá elmosolyodva megcsóválta a fejét. A Norman akár napestig ott ülhet a lován, ő egy fikacnyit sem törődik vele. Nem hagyja magát olyan könnyen megfélemlíteni. Royce küldöncöt menesztett az apátság vaskapujához, majd addig várt, amíg meg nem győződött róla, hogy Nikolá értesült jöttéről. Az apátnő az ablaknál állva talált rá a lányra. Royce báró azt kérdi, hogy nézzen ki az ablakon, Nikolá. Azt állítja, hogy üzenete van számodra. Nikolá közelebb lépett az ablakhoz, hogy Royce láthassa. Két kezét keresztbe fonta maga előtt is, igyekezett higgatnak és magabiztosnak látszani. Nem lehetett ugyan bizonyosabban, hogy a férfi látja az arcát, de nem akart kockáztatni. Aggódik az igaz, de a Norman ezt nem veheti rajta észre. Különben is, nyugtatta magát, Royce csak blöffelt. A férfi kivárta, hogy Nikolá megjelenjen az ablak nyílásban, és csak akkor emelte fel a súlyos takarót, amely eddig a karjában rigatott csecsemőt védte. Ulrik édesen aludt, de vonásai fintorba torzultak, amikor a hideg szél jeges ujjaival megcirúgatta az arcát. – Mindjárt betakarlak megint, ígérte neki Royce. Magasba emelte a kisbabát, és várta a választ. – Nem kellett soká várakoznia. Nikolá azonnal eltűnt az ablakból. Felháborodott sikója még sokáig visszhangzott az ódon falak között. Úrrik teleszívta kis tüdejét levegővel, hogy ő is hangot adjon méltatlankodásának, amikor Royce újra gondosan bebúgyulálta a takaróba. A meleg kibékítette a fiúcskát, és elégedetten szopogatni kezdte pufók kis öklét. A cupogó hang megmosolyogtatta Royce-t. Félrehajtotta a takarót a kis fiú arcáról. Jutalmul kapott tőle egy grimaszt. Amikor Urlik kihúzta öklöcskéjét a szájából, láthatóvá vált négy vakittóan fehér fogacskája, kettő fölül és kettő alul. Nyálcsordult a szájából és végig folyt az alkán. Royce ügyetlen mozdulattal letörölte a pici arcot, majd úgy döntött, eleget foglalkozott a gyerekkel, és visszahajtotta a takarót az arcára. Urliknak azonban más tervei voltak. Kis testét megfeszítve hangos bömbölésben tört ki, és rukkapálni kezdett. Royce-nak fogalma sem volt arról, mit kellene most tennie. Semmilyen kis babákkal kapcsolatos tapasztalata nem volt, és bár mindhárom húgának voltak gyermekei, ő soha sem foglalkozott velük. Ami azt illeti, abban sem volt biztos, hány unoka-öccse és unoka huga van. Elképzelni se tudta, mi lelte úrlikot. A kicsi biztonságban volt a jó melegtakarók között, és ennek elegendőnek kellett volna lennie. Elvégre ő türelmesen megvárta, hogy az a Claris nevű szolgáló megetesse a gyereket. A babának az égvilágon semmi oka nem volt a panaszra. Ismét elhúzta a takarót a kisfiú arca elől. Aludj el szépen! Parancsolt rá gyengét, de határozott hangon. A kicsi abba hagyta a rukkapálást, és a férfira mosolygott. Mivel égnek álló haját Royce nagyon mulatságosnak találta, ő sem bírt komoly maradni, és visszamosolygott a babára. Aztán úgy döntött, már épp eleget foglalkozott a gyerek megnyugtatásával és újra betakarta a kicsi arcot. Most pedig aludni fogsz. Úrik ismét felsírt. Royce ekkor fedezte fel Nikolát. A lány valósággal kiviharzott az apátság nyitott ajtaján, hosszú haja lobogott a szélben. Annyira sietett Úrlik megmentésére, hogy az időjárásról tudomás sem véve egy szár ruhába rohant ki az ortélbe, még a köpenyét sem terítette magára. Bevált a terve. Royce megkönnyebbült. Nem is annyira azért, mert sikerült kicsalogatnia a lányt, sokkal inkább azért, mert megszabadulhat végre a sivalkodó csecsemőtől. Nikolá nyaktörő iramban szágoldott lefelé a domboldalom. Mire Roycehoz ért, teljesen kifogyott a szuszból, ám tele volt haraggal. – Adja ide a gyereket! – követelte szinte sikoltva. Olyannyira feldühödött, hogy nem tudta visszafogni magát, és hatalmasat ütött a férfi lábára. – Úrlik az önfia, Nikolá! A lány csak egy pillanatig habozott, mielőtt bólintott volna. Igen, az enyém. Royce tudta, hogy hazudik. Már megint. Felsóhajtott, ám a lány tekintetében tükröződő félelem egyelőre elnémította. Most nem vonhatja felelősségre, hiszen félelmében hazudott. Nikolá valószínűleg nem érti őt. Rojsz tisztában volt vele, hogy a lány csak a gyereket próbálta védelmezni. Számára ő az ellenség, és royce nagyon is jól el tudta képzelni, hogy milyen szörnyű rémtörténetekkel tömték tele a Nikola fejét a normanokkal kapcsolatban. Úrlik biztonságban van Nikola, nem esett semmi bántódása. Az ígéret után Royce kezét nyújtotta a lánynak, ő azonban félrelőgte a jobbot. Adja ide a gyereket, most azonnal! Royce semmit sem szeretett volna, mint megszabadulni a csecsemőtől, aki újfent rákezdett a hisztire, de nem engedhette, hogy a lány irányítson. Nem Nikoládik diktálja itt a feltételeket, és jobb lesz, ha mi előbb megérti. A londoni út így is elég keménynek ígérkezik. Semmi szüksége arra, hogy még Nikolá engedetlenségével is meg kelljen birkóznia. Úrik kezdeti nyafogása egészen a rohamig fokozódott. Royce ismét a babára fordította minden figyelmét abban a reményben, hogy sikerül lecsillapítania. Gyengéden megfordította a kisfiút, hogy az fejét a melkasára hajtassa, majd kitakarta az arcát, mivel a kicsi minden áron körül akart nézni. Újra megtörölte az arcát, és csak ezután fordult vissza Nikolához. A lány haragja ekkorra már lecsillapodott. Látta, milyen gyengéde bánik Royce az unoka öccsével. Hatalmas keze ellenére sem voltak ügyetlenek a mozdulatai. Úgy tűnt, úrlik is kedveli az óriást. A kisfiú le nem vette tekintetét fogva tartójáról, és időnként még egy-egy vigyorral is megjutalmazta. De hiszen ő csak egy kisbaba. Honnan is tudhatná, mi fánterem terem a jó és a rossz? Győzködte magát Nikola. Végül rosszra emelte a tekintetét. Hosszan fürkézték egymást, miközben úrrik új hangok a csempészet gügyögésébe. A kisfiú szemmel láthatóan roppant elégedett volt. Nikolá nem sokáig állta a férfi tekintetét. Reszketni kezdett, ám hogy ez a csontik hatoló hidegnek vagy az óriás jeges pillantásának volt -e köszönhető, azt már nem tudta eldönteni. Vége a játszmának, Nikola, én győztem. Ha ez most egy sakk lenne, mattot mondanék. Lássa be, hogy vesztett, és én megbocsájtok. A férfi hangjából kicsengő vidámság sokkal inkább bosszantotta a lányt, mint önteldicsekvése. Amikor újra rápillantott, látta, hogy a Norman vezér alig tudja visszafolytani nevetését. A férfi szó szerint kéjelgett a győzelmében. Nikola még egy nagyot rácsapott a lábára. – Ha most valóban sakkoztunk volna, a lépését semmiképpen nem nevezném matnak, pár úr, legfejebb saknak, mivel csak egy ördögi csellel sikerült fölibém kerekednie. De a játszmának mi korán sincs vége? Royce megcsóválta a fejét. Reménytelen a helyzete, Nikola. Adja fel ezt az ostoba hadakozást, és törődjön bele a megváltoztathatatlanba. És még van mersze rámosolyogni füstölgött magában Nikola, aki ebben a pillanatban bótfelett gyűlölte a bárót. Hogyan is tarthatta jó képűnek ezt a férfit? Hiszen ez egy szörnyeteg. Egy csecsemőt használt fel ahhoz, hogy elérje a célját, és ezzel szörnyű veszélynek tette ki úrrikot. Nikolá maga is rájött, hogy a gyereket a legkisebb veszély sem fenyegeti. Volt annyira őszinte magához, hogy elismeri az igazat. Úrrik biztonságban van. Egy egész hadsereg, ráadásul a Norman vezér erős karja védelmezi egy esetleges támadástól. Nem, úrik tényleg nincsen veszélyben, nem úgy, mint ő. Csak percek kérdése és jégé fagy a dermesztő hidegben. Nikolá megdörzsölte a karját, majd toporgott egy kicsit abban a reményben, hogy sikerül száműznie lábújából a, a fagy fáj, fájdalmas csípését. – Adja vissza a fiamat! – követelte újra, bár hangja ezúttal kevésbé meggyőzően csenget. – Tényleg a maga fia? – Mielőtt a lány válaszolhatott volna, Úrlik megszólalt. – Mámmá! Mivel a kicsi egyenesen ránézett, Nikolá kapott az alkalmat. Természetesen az enyém! – jelentette ki hiszen hallhatta, mamának szólított. A férfi arcán jól látszott a bosszusát. Hölgyem, ez a kisbaba az elmúlt öt percben engem, a lovamat és a tulajdon öklét is mamának szólította. Próbára teszi a türelmem, kisasszony, tette hozzá Royce komoran ráncolva homlokát. Komolyan elszánta magát, hogy itt vagy halára vagy hajlandóba ismerni a vereségét. Nikola egy hosszú percig csak az ajkát haragdált, ami előtt válaszolt volna. Csak annyit vagyok hajlandó elismerni, hogy Galád Ármánnyal sikerült fölében kerekednie. Ennél többet semmi sem. Ennyi is elég volt Royznak. A combján átvetett köpönyeget odadobta a lánynak. Vegye ezt fel! Köszönöm. Olyan halkan súgta a szót, hogy Royce nem volt meggyőződve arról jól hallotta-e. Mit mondott? – Azt mondtam, köszönöm. – Mit köszön? – kérdezte zavartan Royce. – A kedvességét – magyarázta Nikolá vállát megmondva. – A durvaságra soha sincs elfogadható indok, bár úr. Mi, szászok, ezt jól tudjuk, de meglepődéséből úgy látom, hogy a normanok nem e élnek. Ez egy újabb ok arra, hogy visszatérjenek a saját hazájukba, és békén hagyják Angliát. Kultúráink túlságosan különböznek egymáshoz attól, hogy békén megférhessenek egymással. Teremtő, milyen bosszantó tud lenni ez a lány? Royce nagyot sóhajtott. Minden száz olyan együgyű, mint ön? Nikolás szorosabra húzta maga körül a köppenyt, és komoran merett a báróra. Nem együgyűek vagyunk, hanem civilizáltak, jelentette ki. Rózs felkacogott. Hát annyira civilizáltak, hogy a száz nők és férfiak festik a testüket. <gül> ne rázza itt nekem a fejét. Saját szememmel láttam a száz harcosok karjára és arcára pingált pogányábrákat. Még az egyházi vezetők is ideje múltnak tartják ezt a szokást. A férfinak igaza volt, de Nikola ezt a világért el nem ismerte volna. Ő maga is divatja mútnak tartotta, hogy némely száz festi magát, Ugyanakkor nevetségesnek érezte, hogy erről éppen most vitázzanak. Miért nem hagy végre békén? A lány hangjából kicsengő fájdalom báratlanul érte royce -t. Milyen különösen viselkedik ez a nő személy? Az egyik pillanatban még bőszem vitatkozik az ő modoráról, a másikban pedig esdekel és szinte elsírja magát. Higgy el, semmit sem szeretnék jobban, mint békén hagyni, de kötelességem önt Londonba vinni. Önnek pedig az a kötelessége, hogy egy férfi utalma legyek, ugye? Ezért kellene Londonba vonszolnia. A lány megint dühöngött. Royce elcsodálkozott azon, hogy milyen gyorsan megváltozott a kedély állapota. Örült is neki, mivel jobban kedvelte a haragbó nőket, mint a sírdogálókat. Nem tervezem, hogy egész Londonig vonszolnám, bár az ötlet dicséretes. A férfi hangjából kicsendülő vidámság hallatán Nikola legszívesebben sikoltani szeretett volna. – Próbára teszi a türelmemet! – motyogta. – Ahogy ön is az enyémet! – jegyezte meg Royce, amikor a lány másodszor is félrelőgte fel ajánlott kezét. – Ha valaha is Londonba megyek, akkor teszem meg az utat, nem vagyok hajlandó. nem fejezhette be a fenyegetését, mert a báró a kezébe vette az ügyet. Szó szerint. Mielőtt Nikolá kitalálhatta volna a férfi szándékát, Royce lehajolt, derékon ragadta és az ölébe emelte. Az egész olyan gyorsan történt, hogy Nikolának a lélegzete is elállt. Hátsója a férfi kemény combján landolt, háta szorosan a melkasához nyomódott, míg az erős kar vaskapocsként ölelte át. Úrrikot Royce a hóna alá fogta. A kis baba vidám jelezte, hogy roppantul élvezi a lögdösödést, amelyben része van. Nikolá gyűlölte a férfi közelségét. A hatalmas méretek a megsemmisülés érzésével töltötték el. Az izmos testből áradó hő és erő csak fokozta sebezhetőségét. Küzdött az újra rátörő félelemmel, ám remegő teste tudatta vele, ezt a csatát elveszítette. Különös módon éppen elrablója enyhített rettegésén azzal, hogy átnyújtotta neki a kisfiút. Majd nem sajnálva az időt, gondosan eligazgatta válla körül a köppenyt, beterítette a lábát a súlyos ruhadarabbal, sőt, közelebb is húzta magához a lányt, hogy saját testével is melegítse. Végtelenül gyengéd volt hozzá, akárcsak Úrlikhoz. Az illata is kellemesebb volt. Nikolá halkan felsóhajtott. Anorma, mégsem szörnyetek. Ettől a felismeréstől elpárolgott a haragja, és a félelme is. Rádöbbent, hogy képtelen annyira gyűlölni a férfit, amennyire szeretni, és ettől végre szívvéli mosolyra húzódott a szája. Isten a tanulja, soha sem tudott haragot tartani, vagy annyira gyűlölni valakit, ahogy ezt a normant kellett volna gyűlölnie. Eltöprengett ezen az igazságon, majd sikerült megoldást találnia a dilemmára. Nem gyűlölheti a férfit, mert a gyűlöltödés halálos bűn. Az életét azonban pokollá teheti az együtt töltött rövid idő alatt. Különös, de ettől a tervtől egyből jobb kedve kerekedett. Elvégre a lehetőségek végtelen sora állt előtte. A barbár Norman tökéletesen megérdemli, hogy annyi veszőtséget okozzon neki, amennyit csak tud. Elvégre ő ragaszkodott hozzá, hogy Londonba vigye, és ő gondoskodni fog róla, hogy elnyerje érte jól megérdemelt jutalmát. Nikola a kisbabára fordította a figyelmét. Magához ölelte a kicsit, és puszit nyomott a fejére. Úrik boldogan gügyögött. Nikolás szórakozottan lesimította a gyerekhaját, ám a makas szőkefültök a következő pillanatban újra az égnek merettek. Royce figyelte, mi csinál. Mitől ilyen egy gyerekhaja? kérdezte egyenesen a lány fülébe sugva. Nikolás lesen vette a tekintetét a csecsemőről, úgy kérdezett vissza. Milyen? Mitől áll így égnek? Olyan, ha megijedt volna. Nikolás nem bírta megállni mosoly nélkül. Ulrik tényleg mókásan festett, és persze imádnivalóan, azonban nem akarta, hogy Royz is lássa mosolyát. Tökéletes kis baba és kész, jelentette ki. Royce nem vitatkozott vele. Ugye nem kívánja Ulrikot is Londonba vinni, bárúr Az utazás nagyon megterhelő lenne számára. A férfi úgy tett, mintha nem is hallotta volna a kérdést. Lovát ügetésre bírta, és meg sem állt vele az apátság kapujáig. Ott egyetlen könnyed mozdulattal leugrott a nyeregből. Most megvár itt! – utasította a lányt, és a kezét a combjára tette. – Megértette? Fájdalmas volt a szorítása. Nikolá megpróbált megszabadulni a vasmaroktól. Nem fog engedelmeskedni a báró egyetlen parancsának sem. Akkor a férfi elkapta a kezét, és megszorította. – Megértettem! Itt maradok! – hazudta Nikolá, remélve, hogy ez a hazugság nem számít bűnnek, hiszen a Norman az ellensége, és Isten is a szászok oldalánál. Az úr segít majd neki a menekülésben. Amint a Norman belép az apátságba, ő Úrlikkel Északnak veszi az útját. És aztán hogyan tovább? A báró emberei minden bizonyal észreveszik, hogy ő csak úgy el akar menni. Amikor Royce a karjába vette Úrlikot, Nikolá kénytelen volt teljesen elvetni a tervét. – Azonnal adja vissza! – követelte. Royce megrázta a fejét. Mit szándékozik tenni? Megmondtam, hogy maradjon itt, parancsolta Royce, amikor látta, hogy Nikolá le akar kászálódni a nyeregből. A férfi továbbra is halkan beszélt, szinte suttogott, mégis olyan erő áradt a hangjából, amelyre Nikolá is felfigyelt. Csak adja vissza a fiamat, és mindent megteszek, amit csak akar. Royce úgy viselkedett, mintha nem hallotta volna a kérést. Nikolá figyelte, hogyan megy be az apátságba, azután majd tíz percig izgulhatott, mire a báró újra felbukkant. Úrik nem volt nála. Helyette Nikolá táskája volt a kezében, amelyet a gyerekkápához erősített, majd felugrott a lány mögé alóra. Az apátnő fog gondoskodni arról, hogy Úrlik hazakerüljön? – Nem. Nikolá magyarázatra várt, de a durva alak csak újra elhelyezte őt az zölében, megigazította rajta a köppenyt, és mindeközben nem szólt egy szót sem. Ki fogja Úri gondját viselni? A lány aggodalmas hangja meglágyította rojsz szívét. Úrlik az apátságban marad mindaddig, amíg az sorsa el nem dől. Hogy tudta rávenni az apátnőt, hogy gondoskodjon úrrikról Olyan üzletet kínáltam neki, amelyet nem tudott visszautasítani. Nikolá hallotta a férfi hangján, hogy jól szórakozik. Meg akart fordulni, hogy vessen egy pillantást az arcára is, de Royce szorosan magához ölelve tartotta, így képtelen volt mozdulni. – Miféle üzletet? Elindultak lefelé a dombról, és a férfi csak azután válaszolt. – Megígértem neki, hogy az Ulrikról ról gondoskodás fejében biztosítom Justin megfelelő ellátását. – Hogyan ígérhetett ilyesmit? – döbbent meg Nikola. Te elfelejtette, hogy Justin haldoklik? Egyáltalán nem haldoklik, sóhajtott mélyet Royce. Valahol a szíve mélyen ön is tudja, hogy igazam van. Lehet, hogy Justin nem akar élni, de fog. Amikor Nikolá válaszolni akart, a férfi egyszerűen befogta a száját. Az elmúlt két hónapban rengeteg változás történt az önhazájában. Anglia a miénk, és Vilmos éppen annyira az ön királya is, mint az enyém. Nikolá teljesen elcsüggett. A Norman igazat mondt, és ő nem volt elég naív ahhoz, hogy tettesse magát. Ő maga is hallott némely változásokról. Bár az apátság meglehetősen el volt zárva a világtól, az apácák mindent megtettek, hogy lépést tartsanak a legfrissebb eseményekkel. Tisztában volt vele, hogy a szászok ellenállása végleg megtört a Hastings-i csatában. Akkor sem volt joga ilyen ígéretet tenni az apátnőnek. Justin az én fivérem, és én fogok gondoskodni róla. A férfi csak a fejét rázta. Nikolá legszívesebben megütötte volna. – Ha egy csepp együttérzés lenne önben, megengedni, hogy a testvérem mellett maradjak ebben a nehéz időszakban, és megadjam neki azt a vigaszt, amelyre szüksége van. – Az utolsó dolog, amire a fivérének szüksége van, a vigasz. Royce nagyon magabiztosnak hangzott, és különös módon éppen ez volt az, ami öntött Nikolába. Talán tud valamit a férfi, amivel kezében tartja Justin jövőjét. Nikolá rettenetesen aggódott fivére miatt. Mi lesz vele? Hogy fog boldogulni ebben a kegyetlen világban? Ön szerint mire van leginkább szüksége az öcsémnek? Valakire, aki megtanítja a túlélésre. A részvét vagy a szánalom nem tart senkit életben. A megfelelő kiképzést viszont igen. Elfelejtette, hogy Justin félkarú bújkált a férfi hangjában, amikor válaszolt. Természetesen nem felejtettem el. Mégis azt hiszi, hogy ki tudná képezni? Igen. Miért olyan biztos benne? Mert ezzel foglalkozom, Nikolá, magyarázta türelmesen a férfi. Katonákat képezek ki. Nikolát megdöbbentette a Norman Justin iránti elkötelezettsége, ugyanakkor meg is rémitette. Valóban hihet ennek az embernek? – És mi lesz az ígéretével, amikor ön visszatér Normandiába? – Ha visszatérek Normandiába, Justin velem jön. – Azt már nem! – kiáltott fel Nikolá. – Nem engedem, hogy elszakítsa tőlem a testvéremet. Royce hallotta a lány hangjában a páni félelmet, ezért megnyugtatóan megszorította a kezét. Természetesen megértette a kétségbeesését. Ha jól értesült, akkor Nikolán már elveszítette egyik fivérét ebben a harcban, és az is nyilvánvaló volt számára, hogy a másik jó ő magára vállalta a teljes felelősséget. Túlságosan is nagy terhet szépel a vállán ez a törékeny teremtés, gondolta Royce. Justin visszatérhet Angliába, mihez befejeződött a kiképzése. De emellett jó esélyen van arra is, hogy végleg ebben az országban maradok, Nikolá. A lány nagyon remélte, hogy Royce Angliába marad. Természetesen csak is Justin miatt tette hozzá magában végtelen megkünnyebbüléssel. A váró megtartja a szavát, ebben egy pillanatig sem kételkedett. Még mindig nem értem, hogyan vállalhatott felelősséget egy száz katonáért, váró úr, amikor ön... A férfi ismét a lány szája előtette a kezét, így némítva el. Ezt a témát befejeztük, jelentette ki. Már így is rendkívül türelmes voltam önnel, Nikola. Hagytam, hogy megoszta velem az aggodalmait, és elmagyaráztam önnek az álláspontomat. Már épp elég időt vesztegettünk el erre. Nikolá ugyan nem értett egyet ezzel a durva utasítással, de ugyan mit tehetett a férfi ellenében. Úgyis az ő akarata érvényesül. Royce vágtára fogta a lovát, ezért a további beszélgetés amúgy is lehetetlenné vált. Royce keményira monddik, tehát csupán egyetlen vidám esemény szakította meg az utazás unalmát, amikor a domb lábánál megálltak, hogy a férfi átvegye a pajzsát. A fegyverhordozó szerette volna urát elkápráztatni, ezért megpróbált egy könnyed mozdulattal odalökni neki a pajzsot. A deltóide alakú fegyver azonban túlságosan nehéznek bizonyult számára, és a két ló között a földön kötött ki. Nikolá majdnem felnevetett. De amikor meglátta az ifjú harcos arcára kiülő félelmet, inkább a zajkába harapott, és tekintetét maga elé fordította. Nem akarta ő megszégyeníteni a legényt. Kíváncsian várta, mit tesz a báró. Rózs meg sem szólalt bár, Nikolá hallotta, amint halkan maga elé sóhajt, és ettől majdnem oda lett az önuralma. A férfi minden bizonyal megérezte, hogy ő milyen jól mulat. Ezt jelezte a vasmarok szorítása is. A néma üzenet nyilván arra szólította fel, hogy maradjon csendben. A szerencsétlen katona végre összeszedte magát, és felemelte a pajzsot. Arca lángolt a szégyentől. Royce még ekkor sem teremtette le. Átvette a pajzsot, majd a csapat élére ugratott. Alig, hogy halló távonságon kívülre kerültek a fiútól, Nikolá nem bírta tovább, és hangos kacagásban tört ki. A férfi is igazán elnevethetné magát, vélte Nikolá hiszen olyan mulatságos helyzet volt. Royce azonban nem nevetett, és amikor a fejére húzta a köpenyt, a lány arra a következtetésre jutott, hogy sértőnek találja az ő nevetését. A nap hátra lévő részében nem történt semmi mulatságos. Csak akkor ütöttek tábort, amikor túl sötét volt az út folytatásához. Nikolá már kezdte azt hinni, hogy Royce egészen elviselhető útítás. Gondoskodott róla, hogy ne fázzon, kapjon rendesen enni és még a sátrát is az egyik tűz közelében állította fel. A kialakuló jó véleményét azonban egyetlen pillanatot romlásba döntötte, amikor a báró emlékeztette rá, miért is viszi Londonba. Azonnali esküvőről beszélt, és folyton úgy emlegette, mint királyi jutalmat. Nikolá ekkor szökési terveket kezdett kovácsolni. Feltűnően kezesnek és kimerültnek tettette magát, de közben csak a megfelelő alkalmat leste. Royce a takaró mellé ismét kölcsön adta neki a köpenyét, hogy még melegebben betagarózhasson. Nikolá pedig megköszönte a figyelmességet. A férfi felnevetett. Nikolá éppen a sátrába készült belépni, amikor megtorpant és hátrafordult. Royce? A férfit megdöbbentette, hogy a lánya nevén szólítja. Igen. Ugye bármit történjék is velem, nem szegi meg az apátnőnek tett fogadalmát? Gondoskodnia kell Justinról, igaz? Igen, gondoskodni fogok róla. Az ígéretemet nem szeghetem meg. Nikolá elégedett volt, pár perc múlva látszatra mélyen aludt. Ekkora már kifőzte a tervét. Amit a katonák nyugovóra térnek, kisurran a táborból. Jól ismerte a környéket, az erdő norland báró birtokához tartozik, amely az ő földjeitől délre terülte. Jókora utat kell megtennie, mire visszatér az apátságba. A fák között kell haladnia, hogy amennyire csak lehetséges elkerülje az éjszaki utat, gondolta ásítva. A tűz melege elbágyasztotta, és a kimerültség is erőt vett rajta, így hamarosan elszenderedett. Rolls megvárta, míg a lány elalszik, és csak azután ült a sátorral szembe. Hátát egy fatörsöz döntötte, és lehunta a szemét. Úgy vélte, Nikolá úgy sem kíséreli meg a szökést, amíg a tábor teljesen el nem csendesedik. Egy-két óra pihenés, és nyugalmat jelentett neki. Nikolá az éjszaka közepén felriadt támából. Azonnal észrevette rojszot. Hosszú ideig figyelte, hogy meggyőződjön róla, valóban alszik-e a férfi. Nagyon békésnek is elégedett, tűnt, A sisakját maga mellé tette a földre. Balkarját a fejfedőn nyugtatta, az oldalára erősített kart pedig alig néhány centére volt csak a kezétől. – Tagadhatatlanul képű férfi! – Sötét barna haja még a barbár normanokhoz képest is szokatlanul hosszú, fényes fürtőkben omlott alá. Nikolá összerászkodott az undortól. – Hogyan is gondolhat most a férfi szépségére, mikor annak feltett szándéka, hogy tönkretegye az ő életét? Hát, – Csak egy vagyontágyként kezeli, csecsebecsének tartja, amit majd az egyik lovagnak ajándékoznak. Az igazságtalanság felett érzett felháborodása végül mozgásra ösztönözte. Cipőjét a takaró alatt találta meg. Átfagyott ujjai megsajdultak, amint beledugta a lábát. Metszőszél szél aznap éjszaka, míg a takaró sem védte meg. Az előtte álló hosszú gyalogút szörnyű megpróbáltatásként lebegett előtte. Majdnem hangosan felsúhajtott erre a gondolatra. Nikolá beburgolódott Royce köpenyébe, és halk léptekkel átvágott a tisztáson az erdő felé. A katonák nem figyeltek rá, bár a tűznél ülő három ember egyike felé pillantott. Mivel nem szólt rá, Nikolá úgy vélte, a férfi azt hiszi magányra vágyik. Amit a lány hátat fordított neki, Royce jelzett az embereinek, hogy maradjanak a helyükön. Várt egy-két percet, aztán maga is taprált, állt, inyújtóztatta elgéberedett tagjait, és Nikolá után indult. Számított rá, hogy a lány szökni próbál, és nem is csalódott. Belevaló fehér személy, hogy ilyen körülmények között is megpróbál megszokni tőle. <gül> Ostoba ugyan, de bátor. Amit elérte az sűrűjét, Nikolá futásnak eredt. A gyér világába nem láthatta az útjába kerülő apró akadályokat, minden lépés veszéllyel fenyegette. Olyan óvatosan haladtam, mennyire csak tudott, míg egyszer csak, mintha lépteket hallott volna maga mögött. Tovább futott, de közben hátrafordult, hogy ellenőrizze, tényleg üldözi-e valaki. Ekkor megbotlott egy korhadó tuskóban, és fejjel előre egy mély hasadékba zuhant. Szerencsére volt annyi lélek jelenléte, hogy esés közben a fejét védje, és oldalára forduljon, mielőtt földet ér hatalmas puffanással is hangosan átkozódva landolt. Zuhanás közben elhagyta egyik cipőjét és Royz köpenyét is. Amikor végre felült, ugyancsak szánalmas látványt nyújtott. Több levél volt a hajába, mint ahány göndörfült, és egész testét koszbolította. Royz a fák árnyékában leskelődve várt. A bolond nő a nyagát volna. A hőshöz egyáltalán nem illő morgás azonban meggyőzte, hogy a lány jól van, csak épp borzasztó dühös. Olyan hangosan káromkodott, hogy azzal még az apátságban szunyókáló apácákat is felébresztette volna. Soha sem lesz belőle igazi partner, fogalma sincs, hogyan számítsa ki előre a hat de igazi ellenség sem válhat belőle. Royce már korábban arra a következtetésre jutott, hogy a lány természetével ellenkezik a gyűlölet, és a bosszú is. Még haragot sem képes sokáig tartani, a férfi maga elé mosolyogva idézte fel, hogyan faggatta a lány lefekvés előtt az ígéretéről, mely szerint mindenképpen gondoskodik Justinról. Már akkor tudta, hogy Nikolás szökni akar. Nem nehéz a gondolataiban olvasni, hiszen a lány arc fejezése üdítően becsületes, tekintete nyílt és őszinte. royce elszólult a szíve. Nikolás olyan volt, mint valami törékeny virágszál. Finom, hihetetlenül puha, és gyönyörű. És ez a törékeny kis virágszál a legdurvább átkokat mormulja, amelyeket valaha is hallott, bár egyiknek sem volt különösebb értelme. A dőöngés azonban nem sokáig tartott. Nikolá elszégyelte magát az Isten káromló szavakért. Gyorsan keresztet vetett, hogy a terentőjét kiengezteje, majd fel akart állni. Alig helyezte azonban testcsúját a ballábára éles fájdalom hasidott a lábszárába. Nikolá felsikoltott, és visszazuhant a földre. Egy hosszú percig mozdulatlanul ült, azon töprengve, most mi tévő legyen. Amikor Royce meghallotta a nyöszörgést, a lány felé indult. Nikolá végül kénytelen volt elismerni, hogy veszített. Segítségért kiáltott. Royce nyomban ott termett, mielőtt még elhalt volna ajkán a segénykérés. Nikolát annyira lefoglalta a fájdalom, hogy fel sem tűnt neki a férfi gyorsasága. Royce a kezében tartotta Nikolá cipőjét, amelyet aztán a lány ölébe ejtett, majd maga is térdre ereszkedett mellette. Nikola úgy látta a férfi dühös. – Ha most azt mondja, hogy sakk, sikítok. <gül> – Már megtette, jegyezte meg Royce vidám hangon. – Hát és egyébként is matt Nikola. – A játszmának vége? A lánynak nem volt kedve vitatkozni vele. Tekintetét az ölében lévő cipőre szegezte. – Elestem! – jelentette be az is nyilvánvalót. – Azt hiszem, eltörött a bokám. Szánalmasan hangzott, mint ahogy szánalmasan is festett. Haja rendetlen össze-visszaságban lógott az arcába, ruhája elszakadt a vállánál, és mindenütt száraz levelek borították. Rózs egy szót sem szólt, csak előre előrehajolt, hogy megvizsgálja a sérülést. A lány felkiáltott fájdalmában, mielőtt még a férfi hozzáért volna. Nikolá, illik megvárni a fájdalmat, és csak azután panaszkodni. Csak felkészítettem magam rá, vágott vissza a lány. Rossz elforzott a mosolyát. Már biztosan tudta, hogy nem tört el a lány bokája, hiszen meg sem dagadta a sérülés környéke. Ráadásul Nikola fájdalom nélkül tudta mozgatni a lábújjait is. Újabb bizonyítékként annak, hogy csak zúzódást szenvedett. Nem tört el. Nikolá nem hitt neki. Ő is előrehajolt, ösztönösen a férfira támaszkodva, hogy ellenőrizze, tényleg rendben van-e a bokája. Arca alig néhány centiméterre volt a férfiétől. Tekintetét azonban mereven a lábára szegezte, míg Royce őt bámulta. Úgy vest, mint ami eltört, suttogta. Pedig nem tört el. Muszáj ilyen vidámnak lennie? – Igazán mutathatna némi együttérzést a sajnálatos és szerencsétlen esemény miatt? – Ez a sajnálatos és szerencsétlen esemény nem következett volna be, ha ön nem próbál. Nem fejezhette be az érverést, mert Nikolá félbeszakította. – Csak a magántermészeti ügyeimet szerettem volna elintézni. Vágta egyenesen a férfi szemébe az újabb arcpirító hazugságot. – Ez persze hiba volt, de csak akkor vette észre, milyen közel áll hozzá Royce. Tegintetük egy hosszú pillanatig fogva tartotta egymást. Egy szót sem szóltak. Nikolál lélegzette elakadt, akárcsak csak Royce é Royce maga sem tudta, mi történik vele. A sürgető vágy, hogy megérintse a lányt, teljesen elborította érzékeit. Nem bírta ellenállni, és gyöngéden hátra simította a lány haját. Újjai lágyan megérintették az arcát. Nikolát megnyugtatta a kedveskedőci rógatás. Az érzés azonban nem tartott sokáig, mivel a férfi tekintete hirtelen megkeményedett. A lány szeme tágra nyílt, ahogy a férfi megragadta az állát, és a holdfény felé fordította a fejét, míg a másik kezével türelmetlenül félrelőgte a szemébe hulló hajtincset. Honnan szerezte ezt a kék foltot? követelte zord, dühös hangot. Nikolá válaszul csak megrántotta a vállát. A férfi szólítása erősödött. Válaszoljon! Az a folt nem most került oda, ahhoz túl sötét. A férfi arca, ha lehet, még jobban elkomorodott. Délután még nem volt ott, észrevettem volna. Ott volt már délután is, mondta a lány, csak akkor még nem volt ennyire feltűnő. Nem értem, miért olyan dühös, elvégre az én sérülésem, nem a magáé. A férfi mintha meg se hallotta volna az utolsó megjegyzését. Hogy történt? Az nem tartozik önre. Nikolá ellögte magától a férfi kezét, és elhúzódott tőle. A makacsember azonban követte, és újra megragadta az állát. Elegem van az önfejűségedből, asszony. Ahogy nekem meg abból, hogy mindig parancsolgat. Nikolá úgy vélte, sikerült ravaszul visszavágnia a férfinak. Könyörtelenül megfizetnek a gorombaságaiért. Különben sem már tudatosítani a normamban, hogy nem egy gyenge és riattellen ellenféle szembe, nem hagyja meg félemlíteni magát. A báró pedig jobban teszi, ha nem fordít neki hátat, ha nem akar kész szúrás kapni a bordái közé. Az Isten legyen irgalmas hozzá, hiszen magának is hazudik, <gül> nagyon is tisztában van vele, hogy soha nem lenne képes megölni, <gül> és valahol a szíve mélyén sejtette, hogy ezt a férfi is tudja elkeseredetten felsóhajtott. Ekkor észrevette, hogy egy tincs Royce homlokába hullott, és mielőtt meggondolhatta volna, mit tesz, simította a rakoncátron hajfűrtöt. A férfi úgy reagált, mintha arcul ütötte volna. Hátra rándult, és hitetlen kedve bámult rá. Nikola annyira zavarba jött, hogy inkább elfordította a tekintetét. Beletelt néhány percbe, míg Royce magához tért a lány merészsége fölött érzett döbbenetéből, Hangja rekett volt, amikor végre megszólalt. Minden sérülés, ami magán van, az rám is tartozik. Felelős vagyok önért, Nikola. Most pedig mondjál, hol szerezte ezt a horzsolást. Haragudni fog, ha megmondom. Honnan tudja? Mert ki ismertem önt. Fontos, hogy az ember tudja, milyen sorófra jár az ellenfél agya. Már jó ideje figyelem bárúr, és tudom, hogy nagyon mogorva természetű. Rojsz mosolygott a lány meg hangja hallatán. Mi mást figyelt még meg rajtam? Hogy nem kedvel engem. Várta, hogy a férfi ellent mondjam, de mivel az meg sem szólalt, folytatta. Csak nyűg vagyok a nyakám. Ez így igaz? Nikolát sértette a férfi őszintesége. Ha nem lenne halálos bűn a gyűlölet, akkor nagyon tudnám gyűlölni önt. Téved, képtelen lenne gyűlölni engem. Mosolygott rá gyengéden Rósz. Tekintetétől a lánynak megremegett a gyomra. Lehet, hogy kellemetlen a természetem. Ön viszont kedves és gyengét. Nem is ismeri a gyűlöletet. Nikolá túlságosan fáradt volt ahhoz, hogy vitatkozni kezdjem. Meg fogok fagyni, ha hamarosan nem térünk vissza a tűzhöz, jelentette ki. Arra vár, hogy segítségért könyörögjek? Rósz megrázta a fejét. Arra várok, hogy elárulja végre, hogyan került az a folta szeme alá. Teremtő, micsoda ember. Látta a férfi arcán az elszántságot, és tudta előbb-utóbb válaszolnia kell a kérdésre. Justin ütött meg. Talán finomabban is fogalmazhatott volna, de már később volt. Royce ugyancsak dühösnek látszott. Nikolá nem szerette volna, ha a báró rossz véleményel van az öccséről. Nem hibáztathatja érte a fivéremet? Az ördögbe. Tehogy nem hibáztathatom. Royce fel akart állni, de Nikolá megragadta a karját. Meg tudom magyarázni. Nikolá, azt nem lehet megmagyarázni, hogy... A lánya férfi ajkára tette a kezét. Justin mélyen aludt Royce. Éppen Föléhajoltam, hogy megigazítsam a takaróját, amikor megfordult álmában, hogy az oldalára gördüljön, és a keze pontosan a szemem alatt talált el. Justin még csak nem is tud róla, hogy megütött. Royce egyáltalán nem úgy festett, mint aki sikerült meggyőznie. Az igazat mondtam, esküszöm, mondta halkam. A szászok nem szoktak kezet emelni testvérükre. Talán azért olyan nehéz elhinnie, mert a Norman családokban gyakran dúl a belviszály. Royce nem kapta be a csalit. Felkapta köntösét, betakarta vele a lány, majd köpenyestől a karjába emelte. Nikola a férfi a köré font a karját, amint visszaindultak a táborba. A lány suttogva mondott köszönetet a segítségért. – Mi az ördögöt kezdjek ezzel a lányjal? töprengett Royce. Már így is eléggé belopta magát a szívébe, és nem volt rá fegyvere, hogy megállítsa. Az ördög vigye bosszankodott Royce. Az élete eddig jó bevált ritmusban csordogált, és túlságosan öreg már ahhoz, hogy most változtassa. Különben is. Szereti a mindennapok rendjét és fegyelmét. Hm, nagyon is elégedett a sorsával. <té> Tényleg elégedett? Royce megpróbálta kiverni az ellentmondásokkal teli szemét a fejéből. Ez nem is volt könnyű feladat, hiszen a lány olyan csodálatosan puhán simult a karjába. Akkor is csak nyúg a nyakám? Nikolá ugyancsak megnehezítette számára a visszautat a táborba. Vitatkozós kedve visszatért, és egy pillanat nyugtott sem hagyott a férfinak. Royce legszívesebben betömte volna a száját, csak hogy elhallgattassa néhány percre. Amikor végre visszatértek a táborba, Royce egyenesen a sátorral a szemközti fához vitte Nikolát. Olyan könnyed mozdulattal ült le, hogy a lány meg sem érezte. Az ölébe igazította az édes terhet, fejét a vállához szorította, és lehúnyta a szemét. Köpenyével tetőtől talpig betakarta, karjával szorosan magához ölelte, és testének melegével oltalmazta Nikolát. – Rojsz? – Mi van? – Nem lenne szabad így aludnom? – suttogta. – Végtére is férjes asszony vagyok, és… – A férje halott. Nikolát meglepte a férfi hevessége. Nem tudhatja biztosan, hogy az én szeretett férjem éle még, vagy meghalt? A férje halott, ismételte meg Royce. Talán szórakozik a férfi. Minden bizonyal, döntött el Nikola, és szeretett volna a fogvatartója arcába nézni, de az durván a vállához szólította a fejét. Na jól van, mormolta. Tényleg meghalt, de még mindig gyászolom. A gyászjeleként viselkéket. Erre nem is gondolt. Jól vág az esze a Normannak. De az övé is. A szívemben gyászolom. Mióta is halott? Royce gyengéden simogatta a lányvállát. Gyengédsége túl kellemes volt ahhoz, hogy Nikolát tiltakozzon ellene. Hölgyhöz nem illően hangosa tásított, mielőtt válaszolt. Két éve. Bizonyos benne? Most már kétségtelen, hogy a férfi mulat rajta. Ezt tisztán hallotta a hangjából. Igen, biztos vagyok benne, csattant fel. Ezért is nem viselek feketét. Igen, két éve már, hogy halott. Tessék, most jó rászedte a férfit, gondolta elégedetten Nikolá, és lehunta a szemét. Ajkán önelégült játszott. Egy hosszú perc telt el Néma csendben. Nikolá már majdnem elszenderedett, amikor rossz a nevét suttogta. Nikolá! Igen? Hány éves úrri? Már majdnem nyolc hónapos. Jól sejtette. A lány túl álmos ahhoz, hogy következetesen hazudjon. Testel az pihent az zölében. Nyilvánvaló, hogy észre sem vette mekkorát hibázott. De a férje két éve halott, nem? Rojsz kíváncsian várja, hogyan vágja ki magát ebből a helyzetből a lány. Nikolás szeme felpattant. A férjem egy éve halt meg, igen, kerek egy éve. Pontosan emlékszem rá, hogy ezt mondtam önnek. Jó öt perc telt el, mire a férfi újra megszólalt. Mm – -mm. Nem megy önnek a hazudozás, Nikolá. – Én sohasem hazudok. Royce megszorította a lányt, hogy éreztesse vele haragját. – Beismeri végre, hogy veszített? – kérdezte. – El akart szökni. – Hagyna végre aludni? – Csak ha elismeri. – Igen szakította félbe a lány. Elismerem, hogy meg akartam szökni. Tessék, most boldog! Többször nem kísérelheti meg a szökést. Hát kőből van ennek az embernek a szíve? Nikolá a kemény hallatán kis híján elsírta magát. El kell szöknie, ez az egyetlen módja, hogy megmeneküljön, hogy elkerülje a szörnyű sorsot, amelyet a férfi uralkodója Vilmos szánt neki. Nikolá újra rossz nyaka köré fonta a karját. Újjai szórakozottan babrálták a férfi haját, miközben arra gondolt, milyen igazságtalan hozza az élet. Nikolá gyengéd érintése majdnem megőrítette a férfit. – Az ön Vilmos királyának feltett szándéka, hogy odadob engem valamelyik emberének, ugye? – Igen. A lány elhúzódott Royztól és a szemébe nézett. Hajából egy falevél hullott ki. Csupakos arcán világosan látszódott az ütésnyoma. Nikola úgy festett, mint egy kötélhúzás vesztese. – Én nem vagyok holmi jutalom? Rossz tiszta szívéből egyetértett vele. – Tényleg nem?